Ein einziger Podcast. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid am Esstisch mit eurer Familie, plötzlich kommt das Thema Politik auf und here we go. Streit, Chaos und ich sag mal so, äh, ja keine schöne Debatte, die da entsteht. Wenn doch bloß alle vorher einmal Jürgen Habermas gelesen hätten. Er schrieb nämlich über die ideale Gesprächssituation, damit so etwas eben nicht passiert. Weder am Esstisch, noch im Bundestag, in Talkshows oder sonst wo in der Öffentlichkeit. Kapitel 1 Jürgen Habermas Hallo Jona. Hi Micha. Na? Heute geht es um den lebenden 94-jährigen Düsseldorfer Philosoph Jürgen Habermas. Ja, großer Philosoph. Großer Philosoph hat sich mit Gesellschaft, Demokratie, Vernunft auseinandergesetzt. Das sind so ja. wichtige Begriffe und damit man auch sofort einen kleinen Einstieg finden kann und dass du auch sofort aktiviert wirst, mhm, habe ich natürlich gerne. eine klitzekleine Frage für dich. Und zwar, Jona, würdest du sagen, oder wie würdest du die Frage beantworten, brauchen wir eine vernünftige Gesellschaft? Okay, ich nehme an, das wird auch das große Thema das äh, jetzt heute sein, eine vernünftige Gesellschaft und ob wir sie brauchen und vermutlich, was heißt das alles überhaupt? Ja, genau, was heißt ja. das alles überhaupt? Wie steht das vielleicht auch zusammen mit einer Demokratie? Aber mhm. wenn, wenn man so ein Ideal von einer Gesellschaft zeichnen will, sollte diese Gesellschaft vernünftig sein? Kurze Antwort, ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich mag auch Emotionen, ich mag auch Gefühle, ich mag auch, wenn wenn es das, das auch gibt und im öffentlichen Raum irgendwie kommuniziert wird, ne, das ist jetzt alles nicht nur so rational, ich will jetzt nicht ganz viele Kants einfach nur überall haben, ne? nicht mhm. nur so super rational, aber an sich, hands down, ist das schon, finde ich, sehr gut, wenn man sehr vernünftig miteinander redet. So. Würdest du dann sagen, eine vernünftige Gesellschaft ist eine dann, weiß ich nicht, bessere Gesellschaft, wenn man sich jetzt auch vielleicht so die die Aktualität damit hinzunimmt. Also wenn man sagt, okay, aktuell ist es vielleicht keine ganz vernünftige oder wenig vernünftige Gesellschaft und eine vernünftige Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Ja, das, die Frage ist nur, was heißt es vernünftig zu sein, ne? Weil ich glaube, jeder würde von sich behaupten, ich bin vernünftig, ich bin die vernünftige Person, weil ich habe die und die Meinung mhm. und deswegen ist das und das ist eine vernünftige Meinung und deswegen ist das auch eine vernünftige Gesellschaft, wenn wir nach, danach handeln würden. Was das jetzt aber wirklich genau vernünftig ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und dann sind wir mit einem Thema. Das ist genau das Thema, Thema heute, das auch zu klären. Du hast jetzt gerade eben sehr häufig Meinung gesagt, was natürlich so der Feind der Vernunft ist, weil wir wollen gerade keine Meinung, sondern wir wollen Argumente. Meinungen sind ein Geschmacksurteil, ist wenig begründet erstmal. Ich habe eine Meinung, oh, das sieht aber mhm. ist aber ein schöner Stuhl. Aber wir wollen uns heute mit Argumenten auseinandersetzen, warum Stühle vielleicht schön sind. Aber im Besonderen, wie eine vernünftige Gesellschaft, damit auch eine bessere Gesellschaft aussehen kann. Weil damit hat sich Jürgen Habermas Zeit seines Lebens befasst, beschäftigt. Mhm. Also Der, es geht um Politik auch. Es geht viel Tages, um Politik. Ne? Es geht um Demokratie, also eine aktive Beteiligung am, am politischen System. Ne, wenn man einmal Demokratiebegriff vielleicht einmal kurz einordnet, also irgendwie mitmachen, aktiv beteiligen, Wählen und abwählen, das sind vielleicht so die, die Grundstützen einer Demokratie, Minderheitenschutz, da kann man natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, aber es geht um Gesellschaft, Demokratie und ob die, wenn die vernünftig strukturiert ist, ob es dann eine tatsächlich bessere Gesellschaft ist. Und Habermas ist ja jetzt schon ein bisschen älter, hast du gesagt. Richtig, ne? Und ja auch, irgendwie jeder kennt, oder ich glaube ganz, ganz viele kennen den Namen und ich glaube gerade auch PolitikerInnen oder Leute, die sich auch vielleicht wissenschaftlich mit Politik beschäftigen, kennen natürlich diesen Namen. Das heißt, der war super prägend, nehme ich jetzt mal. Genau, der, an, der war super prägend und hat da einiges äh, zu gesagt und auch Begriffe in die Philosophie und in die Soziologie hineingebracht, die immer noch diskutiert werden. Mhm. Und dem hinzuzufügen ist ja auch, dass quasi er selber aus einer Zeit stammt, der war ja irgendwie, weiß nicht, 10, 11, 12, 13, 14, als der Krieg war, der hat den Krieg noch richtig miterlebt, also den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und da und der These kann man sicherlich folgen, war es natürlich alles andere als vernünftig oder eine bessere Gesellschaft als jetzt. Und das ist auch so ein bisschen seine Antwort als, als Schutzfaktor für uns jetzt zu schauen, okay, wie so eine faschistische Idee von Gesellschaft, die ist auf jeden Fall alles andere als vernünftig, so wie er den Vernunftbegriff verwendet. Okay, also ich, als der ich überhaupt keine Ahnung habe von äh, Jürgen Habermas, bis auf, dass ich auf dem äh, Hinweg hier einmal kurz durch Wikipedia geblättert habe, mal wieder. Heißt, am Ende der Folge kann ich auch auf die Gesellschaft blicken. Ich weiß nicht, irgendwelche Talkshows mir angucken mhm. oder äh, äh, Nachrichten mhm. oder was auch immer und schauen, okay, ist, läuft das hier vernünftig, wie wir hier miteinander umgehen, ähm, wie das politische System aufgebaut ist, wie wir miteinander reden. Ja. Das, werde, das kann ich dann ein, einordnen besser? Genau, du kriegst eine Anleitung. Okay. Du kriegst nachher eine Anleitung mit ein paar Punkten drauf und dann kannst du dir die schnappen und dann schauen, wie so unser Diskurs, unsere Medien, weiß nicht, wie es bei Hart, aber fair abläuft, äh, kannst du mhm. dann äh, dir genau, genau anschauen. Jürgen Habermas selbst ist ein Philosoph, die stehen hier immer in so großen Traditionen. Vielleicht zwei, drei Namen zu nennen ist einmal Immanuel Kant, so der große, oder mhm. vielleicht auch größte deutsche Philosoph, den wir je hatten, da stehen ganz viele in der Tradition, wenn man den Begriff der Vernunft irgendwie verwendet, hat das auch irgendwas mit Kant, Kant zu tun. Dann ist auch noch hatten wir ja auch hier schon so jemand wie Marx, also irgendwie Gesellschaftskritik bis hin zur und da war ja auch selber Schüler ähm, der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Da sind so Namen wie Adorno, die hatten wir hier auch schon mal oder Horkheimer zu nennen. Ja. Und die haben sich auseinandergesetzt mit der Gesellschaft zu Zeiten der NS-Zeit letztlich und dann zu schauen, okay, wie verstehen wir Gesellschaft mithilfe von Marx, also einer Gesellschaftstheorie, aber es reicht vielleicht nicht ganz aus. Da finden noch andere Dinge statt, nämlich was das Betriebe und Begierden und Konflikte und da haben sie noch Freude hinzugenommen und haben daraus auch eine kritische Theorie entwickelt. Und da kann man ihn glaube ich auch zuordnen. Okay. Jemand auch der, mhm. ja. Herrschaftsverhältnisse angreift, der kein Fan von Autoritäten ist. Ähm also, wenn einem das alles noch nicht sagt, mm. gerade, aber das war so eine schon krasse Umbruchszeit, ne? Krasse Umbruchszeit, ja. So, weil irgendwie okay, also auch noch während des Zweiten Weltkriegs wurde das doch verboten alles, ne, Diese, auch die Frankfurter Schule. Sofort. Oder? Ja, relativ schnell als als Hitler hm. an die Macht kam, wurde die Frankfurter Schule eingestampft, ja. Genau, und deswegen ist natürlich okay, währenddessen schon, okay, was sind dafür politische Gedanken, philosophische Gedanken und Theorien entwickelt worden, um das irgendwie sich zu erklären. Aber natürlich auch danach. Und dann auch die Frage, okay, wir haben jetzt sowas wie diesen Zweiten Weltkrieg hinter uns mit all diesen absoluten Graueltaten. Mhm. Und wie geht's jetzt überhaupt weiter? Aber wie kann's jetzt überhaupt weitergehen? Genau. Ne? genau. Also das ist ja voll diese Umbruchszeit auch. dann. Ne? Absolut. 70er Jahre etc. Friedensbewegungen. Da kommt ja so viel mhm. dann. Und da war Habermas... Eine sehr prägende Figur in diesem Diskurs. Mhm. Gleichzeitig ist es auch so, dass er sich, wenn man sich das jetzt genauer anguckt, immer so eine, ja, so eine kritische Auseinandersetzung mit Themen forciert hat. Das war ihm total wichtig. Also eine kritische Auseinandersetzung bei ihm zum Beispiel auch mit, mit unserer eigenen Tradition, mit unserer Umwelt, mit unseren gesellschaftlichen Systemen. Es geht wirklich darum, mithilfe von Argumenten, von Logik, von Vernunft, also von Nachdenken, Verstand, das sind erstmal vielleicht so Begriffe, ja. Ähm, klares Argumentieren, Dinge zu verstehen, er nennt das auch Resonieren, also Dinge wirklich verstehen, dies zu kritisieren und auch zu argumentieren jetzt in, diesen, in diesen Räumen. Also das war ein total wichtig, Traditionen, wie gesagt, soziale Umwelt, all die diese Aspekte da so, ja, zu resonieren, so nennt er das. Also kritisch zu hinterfragen. Kritisch zu hinterfragen, aber auch klar, logischen, genau, klar zu be begründen. Mhm. Genau, es geht dann immer um, ne, also ein Argument ist ja irgendwie eine Prämisse, da folgt vielleicht noch eine zweite Prämisse, dann eine Konklusion, also eine Schlussfolgerung. Und wenn man nicht dem Argument zustimmt, dann greift man die Prämissen in der Regel an. Und das ist quasi diskutieren vielleicht auch so. Auf so einer wirklich dann mh, logischen... Vernunftebene, Logik, Vernunft jetzt so wie wir die Begriffe im Alltag verwenden, mhm. so kann man sich das jetzt erstmal erstmal vorstellen. Folglich geht es, und das hast du ja eben auch schon mal gesagt, wenig, was man in der Psychologie so eine emotionale Beweisführung nennt. Also darum geht es relativ wenig. Also wir haben eine gewisse Emotion, man ist die Welt ungerecht, also ist die Politik scheiße. Aus der Emotion heraus, dass ich fühle mich ungerecht behandelt, schließe ich Schlussfolgerungen über allgemeine, fast schon über unsere Gesellschaft. Und er sagt, naja, so eine emotionale Beweisführung ist natürlich ma maximal subjektiv und führt uns in der Regel nicht zueinander, sondern gegeneinander. Und er ist dann eher der Vertreter zu schauen, okay, wie finden wir gut begründete Argumente in den jeweiligen Disku Diskussionen. Ja, ja. Okay, also auch kann man jetzt eigentlich schon sagen, super aktuell, wenn man mal schaut, wie aktuell... Gebat äh, Debatten geführt werden, ist das natürlich sehr emotional, ne? Ja, genau, genau. Gerade jetzt auch wieder, man hat einfach ganz großen Mitte-Links-gegen-Rechts-Blöcke äh, irgendwie gefühlt, also so nehme ich das auf jeden Fall gerade voll wahr und da ist natürlich ganz viel Emotion, auch von beiden Seiten, muss man sagen. Genau, genau und diese Emotionen, ja, bringen natürlich nach ihm zumindest eine gewisse Schwierigkeit, weil mhm. Tun Rechtfertigbar sein sollte. Wir sollten unser Tun rechtfertigen und es sollte auch rechtfertigbar bar sein. Ja. Und Habermas selber zeichnet jetzt eine Idee von einer, von einem Ideal, von einer vernünftigen, vernünftig strukturierten Gesellschaft als, als Grundprinzip und auch so ein bisschen versucht, die Frage zu beantworten, so ich es zumindest verstanden, Wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Wie sieht eine bessere Gesellschaft aus? Und deine Antwort ist, eine bessere Gesellschaft sieht so aus, dass sie eine vernünftige Gesellschaft ist. Mhm. Und da braucht er quasi den Begriff der Öffentlichkeit, der für ihn total wichtig ist und den er auch in die Soziologie und Philosophie das erste Mal, so habe ich es zumindest verstanden, so richtig positioniert hat. Okay. Und warum die aber... Genau, und dieser Begriff, warum der so wichtig ist, das schauen wir uns im zweiten mhm. Kapitel an. Kapitel 2 Öffentlichkeit und Kritik Für Jürgen Habermas ist Öffentlichkeit oh, einer der wirklich wichtigsten Begriffe und Sphären, die er, glaube ich, so für sich auch herausgearbeitet hat. Also für ihn geht es wirklich um Öffentlichkeit, um Strukturwandel durch Öffentlichkeit, um Kritik in der Öffentlichkeit und was meint eigentlich Öffentlichkeit, weil es auch ein relativ ja, Menschheit geschichtlich neueres Phänomen ist. Ja. Also das ist jetzt total, total entscheidend, um der Argumentation weiter gut folgen zu können. Aber ich glaube, das wird euch Leicht fallen. war um, um Medien geht es, oder nicht? Also klingt jetzt eher so. Ja, Medien würde, na, mehr als das. Nicht, nur, als das. nicht, nur, nicht nur Medien. Medien ist ein, ein Aspekt, aber es ist nicht, ist jetzt keine Medientheorie oder so. Okay. Er sagt selber, früher bis zum 18. Jahrhundert, da war es in der Regel so, in, in Europa jetzt im Besonderen, dass es eher höfisch ausgerichtet war, also ne Klassengesellschaften, man hat irgendwie das getan, was der der König, der irgendwie legitimiert wurde durch die Kirche, getan und gemacht hat. Da gab es Vorgaben und so ähnlich sah auch mehr oder weniger das politische System aus. Man hatte einen mhm. Repräsentanten und den ist man gefolgt, weil der einen beschützt hat ähm, oder einen so viel Angst gemacht, hat, dass man nichts anderes getan hat. Mhm. Und er sagte Oder er sagt, die herrschende Klasse, die hat sich stets selbst repräsentiert, also sich selbst quasi dargestellt. Die herrschende Klasse repräsentierte sich selbst immer vor ihren Untertanen, also vor den, vor den Bürgern, durch, durch Macht, durch Prachtentfaltung, durch gerade keine Rechtfertigung ihres eigenen Tuns, sondern durch, weiß ich nicht, viel Pracht, gleich viel Macht, gleich ich brauche wenig rechtfertigung für mein politisches handeln im zweifel ist das von gott gegeben oder schaut doch mal an äh, was wir alles schon erreicht haben das legitimiert dass ich jetzt keine ahnung frankreich angreife oder was auch immer gerade tue aber die herrschende klasse repräsentierte sich selbst vor ihren untertanen das ist das ist entscheidend also du wirklich so repräsentiert ja also sich selbst darstellt also mhm. ist immer ein Ich bin Herrscher, weil ich herrsche. Also es ist immer quasi ein, ein Zirkelschluss. Es, ist, es gibt keine freien Wahlen. Es gibt keine und, freien äh, Wahlen. Jemand kann abgewählt werden und muss jetzt wirklich gute Argumente liefern, um die zu überzeugen, sozusagen seine Bevölkerung. Genau, und es war quasi wie so eine, so eine Herrscher-Bubble. Also es waren ja auch immer dann Männer, in der Regel nicht immer. In Frankreich gab es auch mal eine, eine weibliche Monarchin, aber ähm, In der Regel Männer, die das äh, unbedingt einen Sohn bekommen mussten, damit das weiter vererbt wird. Es war eine Machtbubble, die sich immer wieder selber bestärkt und verstärkt hat und wo es so gut wie keinen Raum gab, da wirklich dran zu partizipieren als Bevölkerung letztlich. Ja, und okay. Nicht, aber auch heute gibt es ja immer, also Diktaturen. In, genau, nur, wenn man wenn sich Diktatur in Russland äh, denke. Die haben gerade Wahlen. Ja. Das ist so richtig. Ja. Ja, und wie es ausgehen wird, weiß man auch schon. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. Und Habermas sagt jetzt, das war früher das politische System in der Regel. Also eine herrschende Klasse, die herrschende Klasse geblieb, geblieben ist. Per Definition ihrer herrschenden Klasse. Mhm. Und nach dem 18. Jahrhundert entstand so etwas wie Diskussions Räume, wie sowas wie literarische Salons, Kaffeehäuser, wo Menschen diskutiert haben, wo Menschen sich getraut haben, Dinge sagen zu können. Und es war auch quasi ein, ein Raum, der das auch gefordert hat, zu diskutieren, Meinungen, Argumente letztlich auszutauschen. Und es entstand so etwas, was er Öffentlichkeit nennt. Was A war das? Ein Salon? Ja, sowas, wo quasi es keine staatliche Kontrolle gab, wo Menschen sich zusammen in so literarische Salons, Kaffeehäuser, mhm. sowas auch, wo der Philosoph Sartre gerne mal saß, keine Ahnung, wenn mhm. man es jetzt neu übersetzen will, auch so etwas wie Kneipen, Cafés, sowas, einfach wo Menschen zusammen. Aber das war damals tatsächlich noch mehr ein Ding, oder? Das war mehr, das, ist, das war mehr ein Ding damals, dass man ja. sich wirklich irgendwie dahinsetzt, Zeitung liest und ja. miteinander drüber diskutiert. Genau, ne? genau, ja. ja, absolut, absolut, also die, die sich leisten konnten, ne? muss man ja auch immer sagen. Mhm. Aber Letztlich war das ein Ort, wo es keine staatliche starke Kontrolle gab, keine Sanktionierungen, sondern es gab Debatten. Es gab tatsächliche Debatten über Tradition, über Gesellschaft, über Machtverhältnisse. Und das ein, ein Diskurs, der wirklich auch rational, wirklich auch geprägt war. Also durch, wie gesagt, Argumente etc. Und wenig durch wie vorher eine sich immer wieder bestärkende Bubble, die einfach entscheidet, was vorherrscht und die anderen, die, ähm, die Bevölkerung auch gar nicht darüber nachgedacht hat. Also es war einfach klar, der König ist durch die Kirche legitimiert, als Beispiel. Ich, ich maße mir auch nicht an, das jetzt zu hinterfragen, groß. Also, und das mhm. hat sich dann aufgebrochen, immer stärker, besonders nach dem, nach dem 18. Jahrhundert und es entstand so etwas wie, wie Öffentlichkeit. Also Öffentlichkeit als Ein Raum, der irgendwie zwischen den, auf der einen Seite dem Privaten, also deine eigene Meinung, also auch damals hatten ja schon Menschen, ich weiß nicht, 14. Jahrhundert eine eigene Meinung und waren vielleicht mal gegen das System. Es blieb Aber es im blieb Privaten. im Es blieb im Privaten, sich. genau, vielleicht mal im Suff in der Kneipe aus Versehen verplappert oder... Austausch zwischen, äh, weiß ich nicht, Frau oder Brüder oder mhm. Familie. Was blieb im Privaten? Und jetzt gab es wirklich ein, es wurde das kultiviert sozusagen. Genau, es wurde kultiviert. Es gab einen quasi einen neuen Raum zwischen Privat und staatlich und das ist dann der öffentliche. Okay, aber es war noch nicht so, dass man jetzt, na gut, okay, mit den Zeitungen natürlich auch. Ne, das ist natürlich ja auch äh, Öffentlichkeit. Aber man kann sich ja jetzt noch nicht so vorstellen, wie heute, wo alle irgendwie die ganze Zeit miteinander vernetzt sind und man guckt irgendwie bei Threads und bei X und wer schreibt irgendwie was und sowas, ne, aber im Prinzip war es das im kleinen aber, ne? Ja und nein würde ich sagen. Also, ich glaube, nur weil alle vernetzt sind, heißt es nicht, dass wir jetzt mehr Öffentlichkeit haben im Habermaschen Sinne, weil für Habermas, so habe ich ihn zumindest verstanden, geht es ja auch darum, dann in diesem Raum der Öffentlichkeit Kritik zu üben an Traditionen besonders, an, an Werten, mhm. an, an Gesellschaft und wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite gab es das stark Private und dann das politisch Herrschende und in der Mitte kann man sich jetzt so ein bisschen die, ja, die, die Öffentlichkeit vorstellen und an dieser Peripherie, so nennt er das auch, das Private, da hat sich dann so etwas herausgebildet, aber auch wie dass Menschen zusammengekommen sind, dass es Demonstrationen gab, dass es Gewerkschaften gab. Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich, wo ich sage, ich glaube, Gewerkschaften ist Deutschland zum Beispiel ja ein kleineres Thema als, zumindest mein Eindruck, als damals noch. Also nur weil ich gut online vernetzt bin, heißt es nicht, dass der öffentliche Raum unbedingt ein politischerer ist als damals. Ähm, das, mhm. das wollte ich gerade damit ausdrücken. Mhm. Öffentlichkeit ist folglich Oder wird folglich hergestellt, wenn man private Interessen mit anderen teilt. Die Gesellschaft hinterfragt und dann aber auch diese kritisiert. Und kritisieren heißt nicht immer dagegen sein oder es sofort verändern zu müssen. Sondern im ersten Schritt heißt kritisieren zu verstehen. Im ersten Schritt heißt kritisieren immer in der Philosophie, ich möchte etwas verstehen und dann schaue ich mal, was ich mit mit dem mit dem mit der Erkenntnis mache, ob ich das mhm. dann verändern will, ob ich es behalten möchte. Aber erstmal heißt es wirklich verstehen. Ja. Und das und das hast du gerade ja auch schon gesagt, hat sich dann natürlich noch weiter ausgebreitet. Also vom Privaten dann zu kleinen, weiß nicht Kommunen, Gewerkschaft bis hin zu dem, was wir jetzt ja auch in voller Ausprägung haben, Medien, die da auch ein ein wichtig, was du gerade auch mhm. sagtest eine wichtige Rolle spielen, also etwas wie Radio, Fernsehen, die ganze Internetkultur, Zeitung, Podcasts, das sind natürlich im besten Falle alles öffentliche Räume, die bewahrt werden müssen, weil sie als, als Brücke zwischen Privat und entscheidender, also Entscheidungspolitik quasi stehen. Also ne, die, die, Deswegen ist es, ist es ja auch in der Regel so, dass PolitikerInnen schauen was was sind so die aktuellen Diskurse, und sich daran beteiligen, genau sich daran beteiligen, mhm. welches Kalkül dahinter steckt, muss man dann immer gucken. Aber letztlich ist es total etwas ähm, total Wichtiges, dass diese öffentliche Räume, dass es diese öffentliche Räume gibt und dass die auch frei von den Herrschaftsverhältnissen sind. Es sollte nicht wieder so sein wie damals so eine repräsentative Kultur, dass die Macht Verhältnisse sich immer wieder selber bestärken oder einen Einfluss darauf nehmen, sondern es ist ein freier Raum, wo, di wo man diskutiert letztlich. Also mhm. Medien, so, ne, das Öffentlich-Rechtliche, Öffentlich-Rechtliche sollte auch wirklich öffentlich-rechtlich sein und keiner Parteipolitik dienen. Ja, sondern okay, also die Leute, die da reden im öffentlichen... Diskurs sind erstmal alle gleich, sozusagen. Genau, können sind alle mit Also, ne, nur weil jetzt Habermas irgendwas sagt, heißt es nicht gleich, dass der besser oder schlechter ist, ne, so wie das jetzt vielleicht vorher war, wo es eben diese Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so gab, ne, sondern da hattest du dann wirklich nur die, den Monarchen und die einfache Bevölkerung und da war, waren klare Herrschaftsverhältnisse. Aber in dieser Öffentlichkeit, wenn ich jetzt miteinander rede, sind ja erstmal alle, alle gleich sozusagen. Genau, es sind alle gleich. Um Die Presse nimmt da eine, eine wichtige Funktion ein, es sind, es sind alle gleichen. Es ist so ein bisschen, das ist die Idee von, so wie wir im Kleinen in den Kaffeehäusern diskutiert haben oder tun das immer noch, mhm. nach Habermas in, den, in diesen kleinen Räumen, dass sich das ähnlich abspielt auch dann im, in den großen Medienhäusern. Also das ist, wie du es gerade gesagt hast, frei ist, dass man miteinander diskutiert, dass man ähm, verschiedenste Personen mit einbezieht. Und dass es gerade nicht geprägt ist von, ich habe jetzt ein Argument, aber ich weiß schon, was die Lösung ist, weil ich möchte meine eigene Macht dadurch stützen als Politiker, Politikerin. Das heißt, genuine Öffentlichkeit, also wirklich wahrhaftige Öffentlichkeit, ist keine Repräsentationskultur von Gleichschaltung, ja, Diktatur ist dann vielleicht auch mal ein guter, großer Begriff, um das einzuordnen, sondern das, was du auch gesagt hast, von, von Öffentlichkeit, von... Von, aber auch von Politik, also die Gefahr ist natürlich auch, sagt Habermas, dass wir uns zu viel mit Klatsch und Gossip auseinandersetzen, mit mhm. zu viel Unterhaltung und dann ist kein Raum mehr für das, was uns auch eigentlich tatsächlich bewegt, nämlich Gesetze, Entscheidungen, Krieg ja, Krieg nein, jetzt ganz drastisch ausgedrückt, mhm. aber auch Steuerreform, Rente, was auch immer, dafür muss ein Raum sein, im, im Kleinen letztlich und der nicht nur im Privaten ist, sondern im Austausch mit anderen immer mit immer mit anderen. Also ihnen geht es ganz viel um Kommunikation, um Sprache. Also ganz ganz viel geht es bei ihnen um Sprache und Kommunikation. Und der Raum, der im Kleinen ist, den wir jetzt privat hier machen wir beide, so sollte das auch in den Medien quasi umgesetzt werden. Das das scheint, das ist ihnen total wichtig. Also letztlich auch eine Form der Der Willensbildung, also wie wird eigentlich, woher glaube ich, dass ich das und das will? Das hat ja häufig damit etwas zu tun, was, weiß ich nicht, Influencer zu mir gesagt haben, wo ich glaube, dass das eine richtige Meinung ist. Aber letztlich gibt es ja immer schon so einen so ein gesellschaftlicher Diskurs, eine Form von, was ist uns wichtig? Und diese Willensbildung sollte öffentlich stattfinden. Ne? Die Willensbildung damals war sicherlich, als Beispiel wieder ganz platt gesagt, Kirche ist total wichtig, die hatten keine Alternativen und die legitimiert. Die äh, haben den Willen gebildet. Die genau, die sozusagen. haben den Willen also gebildet. Dein, die, deine Meinung, du hast die Meinung einfach übernommen. Genau, genau, richtig. Und, und heute, heutzutage passiert das in der Öffentlichkeit, indem man sich verschiedene Meinungen anhört und sich eine eigene bildet beispielsweise. Richtig, und dass die Dominanz der... Bevölkerung im Vordergrund steht. Also, dass wir, ich nehme jetzt bei uns beide oder ihr da draußen, solange ich nicht ein Pol Politiker, vielleicht zufällig seine Politikerin, dass wir Teil der Öffentlichkeit sind. Dass wir Öffentlichkeit letztlich sind. Dass nicht Politiker in Debatten vorwegnehmen und sich schon wieder selber legitimieren, sondern, dass... Was, mein, was meinst du mit dass sie sich selber legitimieren? Ja, da, dass sie sich selbst, weiß ich nicht, die eröffnende Debatte Ausländer, äh, führen dazu, dass wir keine Arbeitsplätze mehr haben, mhm. dann finden die schon sofort eine Antwort. Also müssen alle Ausländer raus. Wer kann das umsetzen? Ich kann das umsetzen, weil ich bin ja der Meinung, oder ich habe euch ja schon gesagt, Ausländer führen dazu, dass ihr keine Arbeitsplätze mehr habt. Mhm. Natürlich totaler Quatsch, aber sie eröffnen quasi etwas und liefern sofort eine Antwort. Und das findet kein Diskurs statt. Das findet kein, keine Streitkultur, kein, so. kein Miteinander, keine Kommunikation statt, sondern Politiker finden für ihre Debatten eigenständige, immer sofort eingeschränkte Antworten. Und die Idee ist doch eigentlich, dass es ein öffentlicher Raum der Kommunikation stattfindet, wo willensbildung tatsächlich vollzogen wird. Also wo Traditionen, wo man vielleicht auch erkennt, dass Traditionen nicht immer den einzelnen Individuen immer sofort, weiß sie nicht gut tun, sondern dass es lohnenswert ist, das auch zu hinterfragen einen gewissen Konservativismus, sondern auch zu schauen, okay, wie, wie können wir unsere Zukunft gestalten und nicht nur unsere Vergangenheit. Dass wir das umsetzen, was ich vorhin meinte, mit Resonieren, also Öffentlichkeit herstellen, gemeinsam darüber nachdenken, in den kleinen, weiß nicht, Kaffeehäusern wie vielleicht damals, bis hin aber auch in der, in der Öffentlichkeit. Und er sagt, wenn wir jetzt darüber streiten, diskutieren, kommunikativ handeln, dann geht es darum, wie finden wir denn eine Lösung? Also das ist ja dann, wenn jetzt du und ich zusammenkommen oder vielleicht noch 10, 15 andere und wir suchen, haben ein Thema und, und diskutieren darüber, mhm. nehme ich mal jetzt einfach mal eine Kneipe, dann sagt er, es ist doch häufig doch eigentlich so, dass wenn alle bereit dafür sind, auch wahrhaftig wirklich zu diskutieren und die anderen verstehen zu wollen, dass wenn wir jetzt mit, weiß ich nicht, mit 10 Personen da sitzen in der Kneipe, dass wir am Ende irgendwie einen Konsens finden. Also irgendwie können wir uns dann schon, wenn wir uns wirklich auf die anderen einlassen, darauf einigen. Und diese Idee des Konsens im Alltag, so wie wir auch hier häufig eher einen Konsens finden, sind wir nur zu zweit, aber wir finden ja eher häufig einen Konsens. Die Idee des Alltags möchte er auch als Ideal quasi in der, in der Politik sehen, dass es darum geht, wenn wir Entscheidungen treffen, dass die im, im Konsens getroffen werden, im besten Falle auch im öffentlichen Raum stattgefunden haben und dass es um Konsensbildung geht, wenn wir Entscheidungen, gesellschaftlich relevante Entscheidungen treffen und damit die Demokratie letztlich stärken. Also aktive mit mit, Mitgestaltung, Partizipation, Dinge abzuwählen, aber auch äh, überhaupt erstmal <lacht> zu wählen, vielleicht auch. Und es geht bei ihnen in dieser Willensbildung, dass die auf dem Konsens beruht und nicht durch eine Autorität vorgegeben wird, sondern dass wir alle daran teilnehmen. Wir alle nehmen daran teil. Alle vernunftbegabten Wesen nehmen daran teil. Ich habe relativ okay, äh, viel gesagt. Du kannst du mir soweit folgen? Ja, ich glaube, ich glaub, weil es auch so ein theoretisch ein komplexes Thema ist, weil es einfach die komplette Gesellschaft ja. verhandelt. irgendwie. Ne? Aber eigentlich <lacht> äh, geht es jetzt im Prinzip darum, okay Jetzt mal gerade kurz runtergebrochen von mir, ja? Früher, okay, wir hatten sowas wie Monarchie äh, oder auch heute noch, sagen wir mal heute noch, haben wir immer noch sowas wie Diktatoren. Nordkorea äh, zum Beispiel als eine die, von Die, vielen. die da sagt jemand einfach, okay, das ist so, äh, ich führe euch hier durch und deswegen machen wir das jetzt so. Es herrscht nicht so etwas wie eine Öffentlichkeit, in der etwas ausverhandelt wird und man sich überlegt, hm, sollten wir es jetzt so machen, sollten wir das so machen, es irgendwie eine Reformation von den Sozialsystemen, was weiß ich, ne? Brauchen wir neue Fahrradwege? Nee, brauchen wir nicht, doch, das spricht dafür, das spricht dagegen. Ja. Das gibt's gar nicht, ja. sondern es gibt einfach einen, der sagt, ja, ich würde schon ganz gern mit meinem äh, mit meinem SUV hier lang fahren, deswegen nee, lasst mal die Fahrradwege äh, schön mhm. klein halten. So, ne? Also, das wird einfach so top down entschieden, ja. ne? Aber das ist nicht die Form Die, wie Habermas eine ideale Gesellschaft sich vorstellt, Richtig. sondern er stellt sich das vor, hä, lass uns doch das, was wir schon früher auch immer im Kleinen gemacht haben. Und auch immer noch tun. Und auch immer noch tun, miteinander reden, einfach jetzt auch wieder hier Dikta miteinander Genau, auch in den Diktaturen. Genau, auch in den Diktaturen reden natürlich Leute miteinander. Ja. Aber lass uns das oder hat das vielleicht auch beobachtet, äh, wird irgendwie kultiviert, nimmt einen großen Raum ein ja. in der Gesellschaft äh, nach und nach. Er hat das dann Öffentlichkeit genannt ja. und da drin werden Dinge verhandelt. Politische Aufgaben, politische Projekte werden dort verhandelt, vernünftig mit Argumenten, ja. pro kontra vielleicht so, um es ganz ja, ja. simpel äh, zu halten. Und jetzt, warte, und jetzt musst du mich noch mal mitnehmen. Und dann meinst du aber okay, und das so wie wir miteinander reden. Mhm. Muss das auch in der, in der medialen Öffentlichkeit passieren? Aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil auch generell habe ich es noch nicht so ganz verstanden, weil reden wir wirklich so vernünftig miteinander? Also ich meine jetzt einfach nur zu sagen, ja, so wie ihr da in einem Café miteinander redet, lasst das doch mal im großen Stil aufziehen. Das ist ja jetzt noch nicht so eine, du hast am Anfang gesagt, du gibst mir hier so eine Spielanleitung mit, ja. wie das funktionieren kann. Das wäre wär doch noch ziemlich vage, oder? Weil wir reden ja ganz schön, Emotionell. Gerade in den Bars <lacht> reden wir, glaube ich, ne, ist ja, ich meine, das, das Wort stammtisch Glaber kommt mhm. ja nicht von irgendwo her. So, ne? Also wie wir da reden sollen, das machen wir im dritten Kapitel. So, aber darauf komme ich dann noch. Zunächst einmal geht es wirklich das, was du gerade gesagt hast, um eine quasi... Dass etwas, wir überhaupt miteinander machen. Dass du überhaupt, dass das, dass das beobachtet hat, dass wir das ja eh immer schon im Kleinen tun. Ja. Und das hat er ausgeweitet auf den Begriff der Öffentlichkeit, so wie du ihn auch gerade schon skizziert hast. Und dass es uns auch wichtig ist als Menschen, dass wir, wenn wir jetzt im Kleinen sind, dass wir zu Wort kommen. Wenn wir jetzt in, einer, in einem, weiß ich nicht, in der Bibliothek, na gut, in der Bibliothek sollte man vielleicht nicht immer laut diskutieren, mhm. aber wenn wir irgendwo sitzen am See und wir, wir diskutieren ja, dass jeder auch zu Wort kommen kann, dass er daran teilnimmt an, an, diesen, an dieser Diskussion letztlich, Und dass es uns total wichtig ist, dass wir uns dann auch wirksam, als wirksam erleben. Und das ist für ihn auch etwas, was dann auch im medialen Raum stattfinden soll. Ja. Als Ideal, dass am besten Falle alle dran teilnehmen. Dass da wirklich diskutiert wird, dass es da offen ist, was die Schlussfolgerung am Ende ist, wenn man eine Frage hineinwirft, was die Antwort ist. Die Antwort ist noch offen und nicht schon vorgegeben. Ähm, dass es keine Propaganda da stattfindet durch, durch Medien etc., sondern dass es der mediale Raum genutzt wird, um Politik gemeinsam zu gestalten. Und was ich auch noch sagen wollte, Menschen ist es, glaube ich, durchweg in den allermeisten Gesellschaften, die mir jetzt so durch den Kopf gehen, auch total wichtig, dass sie zumindest das Gefühl haben, dass sie an der Politik teilnehmen. Deswegen und das ist ja so absurd, finden ja auch zum Beispiel in Russland Wahlen statt. Also die könnten ja auch, die könnten ja auch doch scheißen. Mhm. In so einer Diktatur finden ja trotzdem Fake-Wahlen statt. Ja. Und die, der Fake findet statt, damit die Leute noch irgendwie das Gefühl haben, wir nehmen Wir haben, diese, wir haben diese Öffentlichkeit, haben wir aber nicht. Aber trotzdem, das einfach... Es gibt ja auch Nachrichten, in Anführungszeichen. Genau, es gibt Sendungen. Nachrichten. Ja, richtig. Und ja, also, weil das wäre ja auch, das wäre ja eigentlich auch eine Öffentlichkeit, in der man Dinge verhandelt. Ja. Ne, in, ich weiß nicht, Talkshows ist natürlich jetzt auch oft, es ist, fällt natürlich auch schnell einfach unter Unterhaltung. Ne? Aber es gibt auch Sendungen, in denen wirklich ernsthaft wissenschaftlich auch äh, miteinander geredet wird und Dinge verhandelt werden und das hast du in freien Wahlen schon sehr authentisch, äh, in, in, in freien liberalen Ländern sollte es das schon in einem authentischen Art und Weise, sollte es das geben und bei äh, diktatorischen Ländern hast du sowas halt nicht. Ne? Ja, aber genau und es geht halt wirklich immer darum um, im besten Falle, ich nur mal dieses ganz Große, dass wir alle dran teilnehmen, dass es Überall stattfindet und dass wir Konsens, Konsense bilden. Ähm, dann muss ja Habermas vermutlich sich erstmal, korrigiere mich mal, falls ich das jetzt irgendwie falsch wiedergebe oder sowas, ne? Aber sich ja erstmal gefreut haben, wenn er so die Entwicklung sieht unserer Gesellschaft, okay, wir haben so sowas, ne? Wir haben freie demokratische Wahlen, wir mhm. verhandeln Dinge öffentlich, in der Öffentlichkeit. Es gibt eine riesengroße Medienlandschaft, die ist ja wirklich. Also in nur wenigen äh, Ländern gibt es eine so ausdifferenzierte Medienlandschaft auch, also was unterschiedliche Sender und äh, Publikationen und sowas betrifft, ne? Mhm. wie die jetzt politisch auch nochmal unterschiedlich sind, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber ich glaube auch da pr relativ... Von irgendwie links außen bis rechts außen Mitte äh, liberal konservativ gibt's eigentlich alles äh, was du finden kannst ne? wo du dir Sachen frei als freier Bürger zu durchlesen kannst und der deine Meinungen bilden kannst aus dem aus dem aus dem aus dem ja. also das muss ihn ja eigentlich voll gefreut haben so auch diese Entwicklung zu sehen oder ja erstmal weg von irgendwie vom Volksempfänger und irgendwie okay das ist jetzt so und das sind die einzigen ja. Nachrichten die gehört ne, hin zu so etwas was wir jetzt haben was ihn gleichzeitig aber auch voll nerven müsste jetzt noch, wäre doch dann sowas wie Lobbyismus eigentlich, oder? Also, wenn jetzt... Institutionen gegründet werden von Unternehmen, die F Studien aufsetzen, die nicht wahrhaftig sind und wo es eigentlich nicht um Wissenschaft geht, sondern darum, bestimmte Meinungen, die Unternehmen haben, wissenschaftlich im Nachhinein zu legitimieren und zu so rationalisieren und dann, und dann zu sagen, ja hier, nee, aber ich weiß nicht, jeder Schreiktag kostet 100 kostet Deutschland bei der Bahn kostet Deutschland 100 Millionen Was? Euro. Ne? Und das hat ein Institut herausgef herausgefunden, wie auch immer das funktioniert haben soll, was super nah an verschiedenen Unternehmen einfach dran ist und halt eben nicht an Gewerkschaften. Ja, genau, ich glaube entscheidend ist, glaube ich zumindest verstanden, sind die Spielregeln dann des Lobbyismus. Also ein Lobby kann ja auch total stärkend sein für Minderheiten, ähm, da eine mhm. Gemeinschaft zu finden. Also ich weiß gar nicht, ob das Problem im Lobbyismus verankert ist, sondern eher in den Spielregeln, wie dann ähm, Versteckter Lobbyismus. Ja, genau, wie dann wirklich Öffentlichkeit stattfindet, wie Konsensbildung stattfindet. Sind, mhm. Geht es nur um uns oder geht es darum, Gemeinschaft, gemeinschaftlich in der Gesellschaft die besser werden zu lassen? Bin ich bereit, auch selber einen Schritt zurückzugehen? Bin ich bereit, Argumente fallen zu lassen von mir? Bin ich bereit, zuzuhören? Da kommen wir gleich in in Kapitel 3, also ja. in Aber das wäre doch sowas, was ihn eigentlich nerven müsste. Oder eigentlich bräuchte es doch sowas auch für so. Was bräuchte da? Also so eine Transparenz irgendwie nochmal mehr. Weil das ist tatsächlich was, was mich auch heute in Deutschland irgendwie nervt. Ja. Wenn ich eine Meinung höre, ich würde ganz gern wissen, okay, von wem kommt diese Meinung? Weil, also, das ist halt auch schnell was, was du in Journalismusseminaren lernst. Na, okay, guck mal ins Impressum. Und wo führt dich das Impressum hin? Und welche Person ist das, die diese Seite hier gerade betreibt? Und wo führt dich das hin? Und schau da auch noch mal ins Impressum. Und am Ende na, hatte ich mal so ein Beispiel von Was war das? War so ein sehr positiver Artikel über Feuermelder, glaube ich. Mhm. Ich, ich. Ist gerade nur ganz vage, dass ich, wie ich das zusammen Aber am Ende war der Plottwist, okay, wenn man sich von Impressum zu Impressum verlinkt, ist das am Ende einfach eine riesige Marketingkampagne von einem Feuermelderhersteller, der Lobbyismus betrieben hat, um zu sagen, okay, die müssen jetzt Pflicht sein, überall zu installieren. Irgendwie sowas war das, ne? Mhm. So. Und da, das ist doch eigentlich super unaufrichtig. Und so kann ja eigentlich ein, ein Diskurs nicht funktionieren, ne? Also das jetzt für, ist, das für ist etwas, was heute jetzt vielleicht noch in der ist, falsch laufen würde. Das ist würde, quasi ne? wie vor dem 18. Jahrhundert diese Repräsentationskultur. Also ich legitimiere mich selbst, ich habe schon alles parat. Und ich weiß, wie mhm. ich mich jetzt gut da in dem Markt platziere. Genau, nur halt so versteckt. So genau, ne? es muss versteckt sein, weil es, diesen weil es die Öffentlichkeit jetzt bei uns gibt. Sonst genau. Damals war es gar nicht versteckt, damals war es in die Fläche. Genau, da konntest du einfach das so sagen. Genau. Und jetzt musst du das irgendwie in diese Öffentlichkeit hineinweben. Genau. Deswegen sozusagen. haben ja auch Diktaturen noch Wahlen, würde ich sagen. Weil man muss es in ja. diese Öffentlichkeit hineinweben. Finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Für Habermas ist es dann auch entscheidend, okay, welche Spielregeln sollten jetzt da herrschen, indem wir diskutieren. Er nennt das auch Diskursethik. Ja. Also die Ethik des Diskurses. Und die würde ich jetzt im dritten Kapitel ja. uns ja. einmal hier vorstellen. Kapitel 3 Diskursethik Für Habermas geht es um eine vernünftige Gesellschaft, also so ein bisschen die Ausgangsfrage, die du auch bejaht hast. Brauchen wir das, um eine bessere Gesellschaft zu sein? Da würde Habermas komplett zustimmen. Das brauchen wir. Ja, da wird Konsens gebildet, da findet Öffentlichkeit statt und es geht darum, miteinander zu sprechen, zu kommunizieren, das ist für ihn total wichtig, also ich finde ihn auch häufig nämlich auch immer wieder so ein bisschen als so Sprachphilosophen war, also mhm. er hat ganz viel richtig, richtig viel auch zur, zur Sprache gemacht. Ich hatte den auch in meinem äh, Studium, ah. also in meinem Medienkommunikationsstudium. kommunikationsstudium ich erinnere mich nur an nichts mehr. So. Okay. also frag nicht Okay, aber du frag mich nach diesem Podcast nochmal, was ich über Jürgen Habermas was weiß ich. Bei ihm geht es nämlich auch um das ja, kommunikative Handeln, was dann sicherlich unter anderem auch in deinem Studium war, oder die kommunikative Vernunft. Ja. Das ist letztlich das, was wir die ganze Zeit gerade schon machen, aber ich verwende den Begriff gleich auch nochmal. Er hat jetzt eine Diskursethik formuliert, was eigentlich ganz schön ist, weil häufig das bei PhilosophInnen fehlt, dass sie etwas kritisieren, aber dann nicht sagen, wie wir es denn jetzt verändern sollen. Was ist denn jetzt die Ethik dahinter? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass er jetzt auch eine konkrete Ethik formuliert hat. Nämlich eine Ethik, die sagt, wie wir oder welche Regeln es geben sollte der gemeinsamen Kommunikation, des gemeinsamen Diskutieren, Sprechen, Diskurse ja, ja. formulieren. Wie soll das eigentlich jetzt Ganz genau aussehen. Da habe ich so ein paar, paar Aspekte dazu, hat aber natürlich sehr, sehr, sehr viel geschrieben, aber ich habe so ein bisschen zusammengefasst. Und es ist letztlich eine Ver Aber das ist im Prinzip dieses, okay, was heißt es denn jetzt überhaupt vernünftig zu ja. sein? Ja, ja wie, wie, wie können wir das jetzt umsetzen? Mhm. Eine, eine, wie können wir eine vernünftige Gesellschaft umsetzen, ja. um weiter zu prüfen, ob wir das auch wollen? <lacht> Vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Und das ist eine Verfahrensethik, so nennt sich das. Wem das interessiert, der hört mal bei uns rein. Wir hatten mal eine Episode zur Philosophie, da habe ich das, glaube ich, schon mal ein bisschen eröffnet. Ist jetzt gar nicht ganz so, ganz so relevant, aber für die, die es wissen wollten, ähm, also es ist ein konkretes Verfahren in der Situation, wie wir äh, sprechen, diskutieren sollen. Es geht um ein konkretes Verfahren. Also ein, ein Ablauf. Ja, Regeln, ein Ablauf. Ja. Mhm. Hat auch was mit der Legitimation der Ethik zu tun, also der Rechtfertigung. Aber für uns jetzt erst einmal, lass uns mal angucken, wie wir denn jetzt zusammen einen Diskurs bestreiten und er geht da von so einer idealen Sprechsituation aus. Also für ihn ist das wie so ein, ah, ja, sehe es als, als ideal an, sehe es wirklich ich als erstmal als, als ideal an, wie ein Diskurs geführt werden soll. Und das sind jetzt Dinge, die du letztlich auch heute schon alle gesagt hast, aber nochmal jetzt Ups. gut zusammengefasst, sollte nämlich darum mhm. gehen, dass alle Betroffene am Diskurs Teilnehmen. In dieser idealen Sprechsituation nehmen alle Betroffenen am Diskurs teil. Alle TeilnehmerInnen sind gleichberechtigt, sind gleichermaßen frei, frei zu sprechen, frei daran teilzunehmen, frei Dinge zu sagen, die auch andere, weiß ich nicht, deren Meinung das von den anderen nicht ist. Also das ist wirklich ein freier, gleichberechtigter Diskurs, wo es auch darum geht, Argumente des anderen ernst zu nehmen zuzuhören, eine grundsätzliche Bereitschaft zu haben, mich überzeugen zu lassen. Also so ein, ein guter Wille sozusagen. Ein, ein guter Wille. Er nennt es auch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Vielleicht haben das die einen oder die mhm. anderen schon mal gehört. Also es geht wirklich darum, den Argumenten der anderen zu folgen und eine Haltung zu haben, offen zu sein für die Argumente des anderen und dann den Zwang des besten Argumenten Arguments zu folgen. Und zwanglos, weil wir alle eigentlich aber frei sind in diesem... richtig richtig das frei und gleichberechtigt und alle nehmen daran teil und dann folgen wir den den zwanglosen Zwang des besseren Arguments wir lassen uns wahrhaftig überzeugen warum Zwang oder also Zwang also zwangloser Zwang des besseren Arguments das klingt so schön irgendwie ne genau das zwanglose hast du gerade finde ich sehr gut dargestellt das dieses dieser freie Aspekt und der Zwang also jeder darf mitmachen genau jeder darf mitmachen es ist gleichberechtigt alle nehmen daran teil Und wenn man dann den Prämissen folgt, das ist, jetzt ein Auf das ist jetzt Logik, aber aus Prämissen folgen dann notwendigerweise die und die Konklusion, die und die Schlussfolgerung und der folgen wir dann. Wir, wir stimmen den Prämissen zu, also stimmen wir dann auch der Schlussfolgerung. Okay, also das ist der Zwang, ja. sozusagen die Logik, die, die Logik in einem der Argumente. Äh, Argument ja. drinstecken muss. Und dann kann ich nicht, also eins plus eins führt mich zwanghaft ja. zu der Zwei sozusagen. Ja. Egal, in was für einer Stimmung ich mich befinde oder in was für einer Lebenssituation, äh, da kommt immer zwei bei rum. Ja, ja, genau. Ja. Hm, okay. Ich philosophie sehr gerne dieses Beispiel, wenn es mh. regnet, dann wird die Erde nass. Es regnet, also ist die Erde nass. Das ist eine Notwendigkeit aus den, aus den Prämissen. Das ist jetzt äh, ein äh, Modus ponens. Aber na gut, wir machen heute keine Logik. Und am Ende des, des Verfahrens, also wenn wir dem folgen, dann entsteht so etwas wie Zustimmung. Wie Akzeptanz, wie ein Ich stehe dahinter. Ich bin bereit, auch dieser Entscheidung Folge zu leisten, diesen, ja, das ist der, diesen Konsens. Das, ich, das ist wollte der, ich das gerade sagen. Das, das ist der Konsens. Das der Konsens und das ist das auch das kommunikative Handeln so ein bisschen. Also, es ist nicht nur ein, wir sprechen darüber. Sondern wir handeln auch tatsächlich nach dem, was wir besprochen haben, im, im Sprechen selbst, aber dann auch, was die Entscheidungen betrifft. Und das, was eigentlich ganz spannend ist, ist es ja auch, wenn das eine Diskursethik ist, dann geht es ja immer darum, wie wir handeln sollen. Ne, das ist ja irgendwie Moralethik. Und moralisch ist dann das gut, worauf sich natürlich alle im, im Konsens geeinigt haben. Das ist zumindest mhm. so die Idee nach den Prinzipien der Diskursethik, so wie ich sie gerade eröffnet habe. Und das heißt aber auch, dass folglich nicht keine Ahnung die Amerikaner mit ihrem moralischen Kompass entscheiden, was in Asien oder Afrika richtig oder falsch ist, oder wir Europäer entscheiden das, sondern es geht darum, die Betroffenen im Verfahren der Diskursethik selbst den zwanglosen Zwang des besseren Argumentes zu folgen. Also eigentlich geht es darum, irgendwie so eine Gesprächssituation herzustellen, in der sowas passiert. Eine ideale, kann. ja, genau, ja, ja. Es geht genau um und eine dann ist Es dann ist es ja eigentlich auch egal, wer darüber redet, beziehungsweise dann ist es schon gut, wenn auch die Leute darüber reden, die es am Ende tatsächlich betrifft, wenn die miteinander in dieser idealen Gesprächssituation, wo man frei ist, wo jeder gleichberechtigt etwas sagen darf, wo es einen guten Willen dazu gibt, Argumente nachzuvollziehen und denen dann auch Folge zu leisten ja. und einen Konsens zu finden. Da, darum geht es dann auch. Ja. Und das sind quasi die Spielregeln, damit da auch wirklich was Gutes bei rumkommt, so ein bisschen. Damit diese Diskursethik auch tatsächlich stattfindet. Und natürlich ist das nicht vollständig realisierbar, es ist eine Ide ein Ideal. Aber das ist natürlich mhm. das, das Philosophische in der Soziologie bei ihm. Es braucht Ideale, damit wir uns an etwas orientieren können damit wir uns immer auch an etwas orientieren können, was auch nie erreichbar komplett ist, damit wir immer danach handeln. Es braucht dieses Ideal, es braucht ein Gott quasi so ein bisschen. Und dieses ja. Ideal ist, ist hinsichtlich einer fairen, gerechten und damit auch vernünftigen und besseren Gesellschaft total, total wichtig, weil nur in diesem Ideal, oder das Ideal hilft uns, dieser Diskursethik als ja, ideale Sprechsituation zu folgen, damit wir das, was ich vorhin meinte, oder gesagt habe, kommunikativ handeln. Dass wir uns vernünftig auseinandersetzen zwischen uns Menschen. Gemeinsame Ziele verfolgen, Konsens bilden, verständigen, ähm, Probleme lösen, ähm, die Öffentlichkeit mit hinzunehmen. Wir sind alles vernunftbegabte Wesen, also auch unsere Vernunft, also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Du hast diesen Verstand, du hast diese Vernunft. Äh, nutze sie auch und ich traue es auch, auch allen zu. Ich bin einer, Ich habe Mars, bin einer von vielen in, in, diesen, in dieser Konsensbildung und ich bin nicht euer Staatsphilosoph. Das möchte ich auch nicht sein. Mhm. Weil es herrschaftsfrei ist. Diese, dieser Diskurs ist als Ideal herrschaftsfrei. Ist da nicht etwas, was uns, gerade mal so drüber nachgedacht, ne? über so Diskurse und wie sie geführt werden, ist nicht was, was uns voll im Weg steht. So eine gewisse Eitelkeit dieses Gesicht bewahren wollen, auch als Politiker, als Politikerin. Weil wann hat man denn zumal zuletzt auch in irgendeiner Talkshow oder sowas gehört? Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Das ist eigentlich ein gutes Argument, ja. Müssen wir nochmal überdenken. Nein, natürlich haben die sich auch alle im Vorfeld schon Gedanken dazu gemacht und sich natürlich eine Meinung dazu gebildet. Aber ich finde trotzdem, ist eigentlich ein bisschen seltsam, dass das so selten vorkommt, dass auch mal gesagt wird, ja klar, hast du eigentlich ein gutes, also richtiges Argument. Ne? Grade, das finde ich immer dann eigentlich, wenn das mal passiert, angenehme Gesprächssituationen auch, ne? wenn sich nicht nur angeschrien wird und jeder posaunt zu seiner Meinung heraus, ja. sondern man da halt eben wirklich diese Diskurstheorie auch dran beobachten könnte vielleicht, wo jemand einen guten Willen zeigt und die Argumente des anderen auch ernst nimmt und ähm, ihn auch gleichberechtigt wahrnimmt sozusagen. Ja. Ich glaube, zweierlei. Auf der einen Seite geht es sicherlich auch um Eitelkeit oder in der Psychologie, nennt man es irgendwie so Selbstwertschutz. Und es ist natürlich auch interessant, wie reagiert der andere dann darauf, wenn ich ein, wenn ich einen Fehler eingestehe. Ja. Und im politischen ist es dann ja doch häufig auch, es geht irgendwie um Machterhalt. Naja, um, richtig. Und wenn der andere das dann nimmt und sagt, ja, okay, du hast einen Fehler gemacht, oh, ne, also das dann quasi auch als wieder als Patrone nimmt, um den komplett abzustürzen, abstürzen zu lassen, dann will man sich natürlich, der die Person auch davor davor schützen, weiterhin. Außenminister oder Außenministerin zu sein oder was auch immer. Würde, würde aber die Öffentlichkeit im Sinne der Diskursethik ablaufen, also Diskursethik meint ja auch, letztlich nicht, Diskursethik wird nicht sagen, wie wir handeln sollen. Was ja spannend ist. Mhm. Alle Ethiken oder Moraltheorien, die wir bisher hatten, ging es darum, wie wir handeln sollen. Ich habe hab mal, hab mal so ja. verstanden, dass es darum geht, wie wir sprechen sollen und nicht mhm. zwingend, wie wir handeln sollen. Es geht um das Um das Reden. Es geht wenig um die Folge. So habe ich zumindest verstanden. Korrigiert mich, wer da sonst noch mal tiefer drinne steckt in der in der Theorie. Aber es ging für mich mehr um, das ähm, wie reden wir eigentlich miteinander? Wie findet Diskurs statt? Wie findet ja, die Konsens? Die Ethik des Diskurses. Genau, genau. Und weniger darum, wie wir jetzt schon konkret handeln. Und wenn natürlich die in ein, wenn ein, wenn das die ideale Sprechsituation erfolgen würde. Mhm. Bei Pressekonferenzen, bei äh, politischen Diskussionen, bei Willensbildungen, wie auch immer, dann wäre es, glaube ich, kein Problem, auch zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das wäre eher eine Stärke, dann zu sagen, okay, ich folge jetzt dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Sie aber haben, das Sie haben dann, mich überzeugt, ja. auch als SPD-Politikerin. Genau, aber, aber einfach das finde logischerweise statt von. Ja, schwierig, weil dann machst du dich vielleicht angreifbar, an, angreifbar. du willst ja auch immer gewählt werden. Ne? Also eigentlich willst du als der rüberkommen, der die eine Antwort hat ja. oder alle Antworten äh, zu haben scheint. Deswegen präsentierst ja. du auch bestenfalls selber schon immer schnell eine Antwort, bevor der andere überhaupt nachfragen kann, was da gerade eigentlich passiert. Richtig. Und deswegen mag ich beispielsweise auch nicht so gerne Talkshows, wo nur Politiker zu Wort kommen, weil man immer weiß, die haben per se Agenda. Eine Agenda, ja, es gibt Ausnahmen natürlich auch unter Politikern, es gibt auch sehr gute Politiker, es gibt auch parteilose Politiker, wo man das merkt die haben eben nicht diese parteipolitische auch äh, Agenda, weil die müssen natürlich auch eine Partei repräsentieren äh, oftmals. Aber wenn wenn das eben nicht nur Politiker äh, zu Wort kommen, sondern dann halt auch Journalisten, Intellektuelle, äh, Wissenschaftler, die vielleicht auch einfach nur den F Befund der Wissenschaft äh, widerspiegeln, dann ist das viel lebendiger und auch ein viel freierer Raum. Und das ist total entscheidend für dann ja, eine ideale Politik, sicherlich auch, aber für, auch für eine ideale Gesellschaft. Und auch der Habermas hatte zum Beispiel auch einen Schüler, vielleicht kennt der eine oder die andere den noch, den Joschka Fischer. Könnte man sich jetzt angucken, wie der, ehemalige Außenminister, glaube ich, wie der äh, Politik betrieben hat. Aber Habermas war auch schon so ein bisschen, ich glaube, er wollte nie ein Staatsphilosoph sein, aber der hatte schon auch so staatsphilosophische Anleihen. Der war schon... Was oder, meinst du? Nein, der war total wichtig, der hat das schon auch alles immer geprägt. Was natürlich auch manchmal bedeutet, er war eine Autorität. Ja, er er okay. möchte keine Autorität sein, er möchte, so wie ich ihn zumindest verstanden, ja, dieses Herrschaftsfreie, diese, letztlich auch diese, klang für mich immer wieder durch, auch diese Angst vor diesem damaligen Faschismus. Also wir müssen alles dafür tun, damit nicht das wieder eintritt und dafür brauchen wir Regeln des Zusammenseins, des Zusammensprechens und des kommunikativen Handeln. Nicht nur irgendwie sich mitzuteilen, Informationen mitzuteilen, sondern eine wirkliche Zusage auch dahinter zu, äh, zu platzieren. Also wenn ich sage, ich bin morgen pünktlich, dann ja. ist es nicht nur ein Spruch, sondern ich bin tatsächlich morgen pünktlich. Das sind Zusagen und so funktioniert ja aktuell nicht immer die Politik. Da werden Zusagen getroffen, Von denen sie gar nicht wissen können, ob das stattfindet, weil noch gar, weil noch gar kein Konsens gebildet wurde oder weil Politik nicht so einfach funktioniert, ähm, für alles immer schneller und kurze Antworten zu formulieren. Kann und das nicht deutsche Leitkultur sein? Es <lacht> <lacht> <lacht> ist doch immer die Debatte, was ist, was ist irgendwie, was ist, heißt es überhaupt, Deutsch zu sein oder sowas. Ne? Da kommen auch viele ja mit so Pat, ähm, Verfassungspatriotismus quasi, ne? Das ist ja auch schon. Mm. Ähm, ja würde ich mich vermutlich auch äh, sehen äh, aber auch sowas finde ich eigentlich ne halt eben diesen okay deutsch sein heißt nicht das und das oder äh, heißt äh, pünktlich sein heißt ähm, äh, keine Ahnung dass deine Vorfahren auch schon immer hier äh, in diesen Quadratmetern äh, gelebt haben so ne das eben nicht sondern so ein bisschen offener freier hm. weil das ist auch, halt auch einfach die Welt und das äh, muss ja auch sein damit sie auch irgendwie voran Kommt, wenn man sich jetzt auch gerade das mit ganzen Arbeitskräftemangel und sowas anschaut, sowas als, als, als Leitplanken zu haben oder sowas als, als Wert, mm. ähm, richtig miteinander zu reden, <lacht> im Prinzip ja, ne? das, das wäre doch eigentlich auch was, oder nicht? Ja, das wäre auf jeden Fall was. Aber ist halt leider offensichtlich nicht deutsche Leitkultur, wenn man sich das mal anschaut, wie es auch, also du hast es auch gerade gesagt, okay, wurde auch, naja entwickelt oder hatte Habermas, hatte auch dabei immer im äh, Hinterkopf, okay, wie schaffen wir es, dass nicht noch mal so etwas wie der Faschismus mhm. äh, entsteht oder aufkommt in ja. Deutschland erneut. Ja. Und tatsächlich sind wir ja an einem ähnlichen Punkt, muss man eigentlich sagen. Ich will jetzt nicht die Zeiten miteinander vergleichen, das sind so Vergleiche hinken immer. Die hinken immer, aber es ist natürlich aktuell nicht so, dass wir immer den zwanglosen Zwang des besseren Arguments folgen, sondern es andere Mechanismen scheinbar greifen. Und ich glaube, viele Leute haben davon noch nie gehört. Teilweise oder ja. die pra praktizieren das ja gar nicht. Ja, auch also auf, auf allen Richtungen natürlich. Ja, ne? Das genau und das fängt genau und ein da gibt es ganz viele Antworten. Die Frage des Warums ist natürlich dann auch inter interessant. Richtig, ja ähm, voll kann man ja auch sowas wie, weiß ich nicht, Öffentlichkeit als Raum der Passivität aktuell anstatt als aktiver politischer Raum, eher als äh, Netflix-Orgie oder was auch immer. Aber wenn wir jetzt noch mal zurückführen, und das sind vielleicht auch Themen für den ähm, Aufklärmestoß, ein tolles mhm. weiteres Format von uns beiden, wo wir genau das auch dann ähm, sicherlich gleich noch diskutieren werden, um ja. das einmal hier abzuschließen. Es ist dieses kommunikative Handeln, was entscheidend ist. Also die, die, den Aspekt Und die, die Herausarbeitung der Öffentlichkeit als eine total wichtige Sphäre zwischen privaten und äh, politischen Systemen. Die Öffentlichkeit als, als Anker fast schon. Und dann das, das kommunikative Handeln. Also wirklich das Sprechen und Handeln, was zugleich stattfindet, wo es darum geht, in einer Diskursethik im allerletzten Aspekt einen Konsens zu finden. So wie wir beide... Wie, so wie ähnlich wie eine Familie funktioniert, wo im besten Falle auch man sich zusammensetzt, wo es Familienregeln gibt, wo, man, wo, wo jeder äh, herrschaftsfrei gehört wird, frei ist auch sprechen zu dürfen, man bereit ist ähm, für Argumente, Argumente anderer mhm. und wo dann auch jetzt wieder im Politischen eine tatsächliche Willensbildung stattfindet und folglich geht es um Habermas ähm Nicht nur darum, alles zu kritisieren, was um ihn drum herum war, sondern es geht darum, eine faire und bessere Gesellschaft zu zeichnen, wo, und da sind wir in der philosophischen Tradition, der Begriff der Vernunft, des Vernünftigen, ähm, total relevant ist. Ja, ähm lässt dann irgendwie mit gemischten Gefühlen oder lässt mich gerade irgendwie ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück, ne, weil man zum einen sieht, wie weit man schon gekommen ist innerhalb der ja. Gesellschaft, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist keine Ahnung, macht nicht immer so viel Spaß, mit Leuten zu diskutieren. Ne? Macht Spaß, mit bestimmten Leuten zu diskutieren, wo ich weiß, die können auch Fehler zugestehen. Das ist tatsächlich irgendwie ein großer Teil, finde ich, dessen Fehler zugestehen zu können. Ich meine tatsächlich von mir selbst, ohne mich jetzt selbst zu sehr loben zu wollen. Aber ich glaube schon, vielleicht liegt es auch an meiner ähm, Dass ich nicht so gebildet bin. Aber ich glaube, ich kann schon auch oft zugeben, äh, wenn, ich, wenn ich etwas nicht weiß. Ne? Natürlich habe ich auch Meinungen und Argumente für etwas. Aber wenn ich merke, hm, okay, ja, äh, jetzt äh, äh, Stocke ich hier auch gerade so langsam mit meinen Argumenten und komme nicht voran, meine ich schon, äh, hoffe ich schon, dass ich auch sagen kann, okay, ja dann ist vielleicht dein Argument tatsächlich gerade ein besseres. Oder muss ich noch mal drüber nachdenken, noch mal andere Argumentationen für finden, mir die Studienlage noch mal ans anschauen und sowas. Ne? Das, das ist es ja eigentlich genau, wie es ablaufen soll. Ja, ne? klar. Und gleichzeitig, und das sehe ich immer eine Herausforderung, sind Argumente häufig nicht leicht zu trennen von Emotionen und von Personen. Und man fühlt sich dann vielleicht auch gelegentlich einfach sehr angegriffen. Und wenn man sich angriffen wird oder sich fühlt, dann, wenn man sich irgendwie verteidigen und wenn Menschen sich verteidigen wollen, dann werden sie in der Regel wütend. Und deswegen, glaube ich, wird auch häufig gerne mal gesagt, ja, aber politisches reden wir nicht. Also das ist ja, ne, alles bitte am Tisch, aber nicht, nicht, nicht Politik, nee. Und das ist ja eigentlich interessant, weil da scheinbar etwas stattfindet, was aversiv ist, was, wo es uns, wo irgendwas passiert, was unangenehm ist, was ausarten könnte, Und es wenig darum geht, okay, ey, lass es doch mal machen, aber im Sinne der Diskursethik. Und vielleicht haben wir sogar jemanden, einen Diskursethik-Aufpasser, der immer uns wieder darauf hinweist, es ist zwanglos, alle können zu Wort kommen, wir sind bereit, den anderen zuzuhören, etc., etc., etc. Hm. Also man kann diese Diskursethik, glaube ich, im Kleinen, in der, in, in der Familie, in Institutionen, bis hin in politischen Systemen anwenden, um Spielregeln zu haben, Kommunikation gestalten zu können, weil hm. Wir sind letztlich auch kommunikative Wesen. Sprache scheint irgendwie wichtig zu sein. Das hatten wir hier schon häufiger. Es gibt von, ich weiß gar nicht, ZDF oder ARD, äh, auf jeden Fall auch im Internet äh, zu finden, ich glaube 13 Fragen heißt das Format. Mhm. Kennst du das? Mhm. Wo so ne, quasi so ein äh, Spielfeld auch ja, aufgebaut ja. ist und die äh, gibt es zwei Teams eigentlich, quasi pro Contra ja. Äh, oder eine Meinung, Meinung A, Meinung B zu einem Thema und die tauschen Argumente aus und je nachdem, ob das andere Team die Argumente von dem einem Team befürwortet und sagt, ja, okay, da haben die eigentlich ein ganz gutes Argument, dann äh, treten die einen Schritt nach vorne und wenn die sagen, ja, nee, das Argument ist nicht so toll, treten die einen Schritt zurück. Und das ist eigentlich ja ganz schön, weil eigentlich ist es ja diese diskurs ne, und alle sind ja auch gleichberechtigt, es gibt tatsächlich einen Moderator, wie du hm. es auch gerade gesagt hast, alle sind frei zu reden, sollen auch reden, sollen sich einbringen. Also das ist ja eigentlich ganz schön, dass sie da vielleicht, ich weiß nicht, ob das der sogar der Hintergrund war von diesem Format, diese Diskursethik nach Jürgen Habermas in ein politisches, öffentlich-rechtliches Sendungsformat zu gießen. Könnte ja sein. Aber ja. da muss ich gerade dran denken. Ja. Aber so läuft es gar nicht immer ab, leider. Nee. Ist, ne? Na klar, haben wir im Bundestag auch Leute, die darauf achten, was wer gesagt. sagt. Ja. Aber letztlich geht es darum, sich immer selber zu schützen und zu stärken. Also letztlich wie vor dem 18. Jahrhundert. Jede Partei ist sein eigener König, Königin und es geht nur um, um uns und um mhm. Machtgewinnung und ja, vorgezeichnete Willensbildung anstatt um eine Diskursethik, um Konsensbildung, um eine vernünftige Gesellschaft. Das ist die Hauptprämisse, wir sind alle vernünftig oder wir sind vernunftbegabt, mhm. aber da kann man natürlich streiten weiterhin, aber das war jetzt Jürgen Habermas runtergebrochen sicherlich, der ist total kompliziert. Da es noch ganz, ganz viel herauszufinden mhm. und zu sagen. Das ist auch ein Werk, was man, glaube ich, immer wieder lesen kann, weil es so, ja, äh, vielschichtig ist. Ich bin gespannt, wie ihr es findet oder empfunden habt. Und ob wir nicht auch hier noch mehr in den Diskurs treten können. Zum Beispiel bei Instagram, schreibt uns doch Nachrichten oder äh, äh, diskutiert unter Beiträgen von uns oder auf Discord, auf unseren mhm. Server. Also, da gibt es ja auch noch mal Möglichkeiten, weil ich bin keine Autorität, Jona ist auch keine Autorität, Vielleicht finden wir manchmal auch noch mal gemeinsame Antworten auf hier diese großen philosophischen Fragen. Auf jeden Fall. Genau, wir werden jetzt gleich noch mal im, oder später, äh, je nachdem, wann es jetzt für euch hochgeladen ist, noch mal im Aufnahmeschluss darüber reden. Ich, da muss ich gleich auch noch mal mit dir über diese ganzen Emotionen, Hä? die wir jetzt so quasi ausgeklammert haben, ne, in, in dieser idealen Gesprächssituation. Das ist wichtig, Aber, es ist ein Ideal. Genau. Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber natürlich existieren sie und ich würde gleich gerne mal gucken, wenn wir darüber reden, was passiert denn, wenn wir diese offensichtlich existierenden Emotionen da reinwerfen und wie zerstört es dieses Prinzip von, von <lacht> dieser idealen Gesprächssituation. Mhm. Aber erstmal, glaube ich, super gut zu wissen, weil ich glaube, es ist auch ein Wert an sich, auch Sympathien drückt das für, meiner Meinung nach schnell aus, wenn Menschen eben so handeln. Also unabhängig jetzt, ob ich, wenn ich jemanden sehe, einen Politiker, wenn ich merke, sie handelt so, ne, handelt quasi mit diesem Ideal, mit diesem guten Willen, mit diesem, mm. nach dieser Diskursethik einfach, ob ich ihr jetzt zustimme oder nicht, allein das, finde ich, macht sie äh, unheimlich wertvoll dann, ja. So, ne, und ich finde, von solchen Menschen müsste es einfach so viele wie möglich in, in der Öffentlichkeit geben und halt nicht, wo man merkt, okay, da, da steckt eine Agenda dahinter. Dahin, So, da geht es jetzt nur um Machtpolitik, um Opportunismus. Genau, und äh, es muss ja auch nicht immer das Ideal erreicht werden, deswegen ist es ja ein Ideal, aber es soll genau, ja, ja, genau. auch werden. Es sollte Kriterien geben. Also Und dann wird es eigentlich auch nochmal weiter spannend, aber das war jetzt erstmal wirklich die der philosophische Kontext und so eine grobe Idee von Jürgen Habermas und äh, seiner Diskursethik und die Theorie des kommunikativen Handelns so ein bisschen. Und Öffentlichkeit, ey, verdammt wichtig, das ist ein wichtiger Begriff, mhm. Öffentlichkeit. Wie immer, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber ich finde am, jetzt am Ende wieder voll, okay, hat sich ein klares Bild irgendwie mhm. aufgetan und äh, aufgezeichnet. Also, vielen lieben Dank, Micha, fürs äh, Vorstellen dieser Theorie. Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Micha hat's gerade schon gesagt, Instagram könnt ihr vorbeischauen, aber auch natürlich Steady oder Patreon, falls ihr bis hierhin jetzt gerade gehört habt, muss euch das ja irgendwie gefallen haben, nehme ich jetzt mal stark an. Und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen auf diesen Seiten und uns auch finanziell supporten, wenn ihr das möchtet. Und die Leute, die das ganz besonders doll tun bei Instagram, äh, bei, nicht bei Instagram, bei, ähm, Patreon oder Steady, die werden in diesem Podcast sogar immer noch am Ende der Episode dankend erwähnt. Und deswegen geht jetzt ein ganz großer Dank heraus an Cleo, Ike, Erik, Hannah, Johanna, Mark, Mehmet, Mieke und ganz großen Dank auch an Christian. Danke euch allen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.